الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتي أمنا لنا يهدي الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي إلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحدا وحده لا شريك لا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وعن نبي سيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها سلاما اصبحا ايلا النبي صلى الله عليه واله وسلم فذا سر له فذكر زال الرجل يتخالله إن الله عليه وآله والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن رواه البخاري وأحمد وأبو داود والنشائي رحمہم اللہ ازمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رنو مقبی جمعہ کے اعلان مکڑے ہو چلاکمہ اُس جمعہ دا دیکی ذانو بنا تو د پرځمه ختم وه چیا تقریبا یوشن ذیش معصومانی دی ا د الله کتابي د پرځمه سره ختم کړه لغاړ مناسبت سره ذبی دیګریو سوراتونه د وقته تقاضا متعاب ترجمع و تفسیر و بیانون او اغینا پس با دا ختم احتتام کے دعا غارو اللہ بی محبولتا دخل کتاب دا زدکرے. او دا دید علم او د عمل توفیق را نسل کی دادری مبارک سورتنا یاو ته سورت الاخلاص وئی زم تا سوره فلق وئی اوذیم تا سورت الناس وئی اطلبی درووارو تا معوذات وئی داغه قران حکیم اخیرنی دري سورتونی دي اخران ټول د خیر او د برکات و نडक ولدې درو سوره یاوله اشاره دا سوره اخلاص مختصر غنټي سوره ته خفدي کې اله العالمین چې کوم را جمع کړي ناغه دغه خلق په جولایي کې ورځيږي چې څوک د دې په او مقصد باندې ځان کوو بعد حدیث تاسو وړاندېول څو را څلو را یا دی د دې په ویلو یو یو ملت ملګي یو من پننه دې ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي ویو صحابي دبل صحابي نا واور دل چطول اشپید آئیو سورت وی سورت الاخلاص کل ازمین عوام بازی تحجب کئی و ایمال قرآن د دے نصور در لیا یاد دیکھنا فیورکات کی اوصل پی ریو آیا فبل کی اوصل پی ریو آیا نطول اشپید آئیو سورت لستو نچکل سباشو دغه صحابي نبي صلى الله عليه واله و سلم ترا دجنه الله رحيب نو مله درود شریف وای دجومې مبارکه او رز دا د جومې پښپا او رز د نور رز او په نسبت د درود شریف سره ډیر لوی اجر او ثواب ده د دې صحابي نبي عليه السلام تدا خبر ذکر کا او حدیث کدا چراغلی چه ده لدا مختصر انتخابار دو جلا غوړو کې غدې صورت څه او دو ټول اصل استو نو لویره السلام ورته وی ولذي نفسي بيديه زما به قهزاد قسم ني چې زما روح ده غفلا سکه ده اې د پیغمبر علیه السلام خبره به قسمه سومره درلغه کيو متیرا لا د حبیب خبر به قسم من منلا نو مومن مسلمان کیلئے شی مون تہ مومنان دیو جن وای چې مون فشر سرغو د خپل حبیب خبره مجذرو اجبیاب پیغمبر قسم اخر وای فا اغذات می دی قسم وی چې زما روح د اغطلا شو کې دا صورت د قران د درې سره برابر نه انها لا تعدل سورة القران بچا دې دا سوره یا سونو دمر اجر وشه لك لس پاري چې وي قران ډيرش پاري دي د دا دې مېسا لس پاري دي وګوره دا مختصر سوره د قران د دې له شي سارا برابر یو حدیث کلاصه الفاظه مراغلی امام نصائی امام بخاری دا حدیث ذکر کړي ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خپل مرګ ورو ته وایایا اجذره یو پتا سو کې اي قرأ فی ليله چه ارش په قرآن دریم ای سولوری اوبای زمندنه په کتابم غره د حدیث توجه سره نرس آیاتو کیو سره عجزت کی روزانه دشپیا دریم ای سد قرآن لوللی نه لسطاره فشق ذالک علیه دا خبره صحابه کرامو باندې ګرانه سو وقالو اینا یذوق ذالک یا رسول الله کم یعظمون که بدا طاقت لری چیده بلس پاری تلاوت کئی فقال الله الواحد صمد فلس القرآن وی سور اخلاص دو قرآن در مئیسرم وچتا جیده شبیع دو کنو نمکی داوئی لکنس پاری چیوئے نام دو بخاری شریف حدیث دی یاد سوچا او وای تا تاسو دا او د روسي تاسو نه یا څنګه سمې وي ای وای تاسو د رښتې دی دین امانت ده د جتاور دو دا داوردو سره رزق کینو دا وزب الله رسته امانت کې ان ارجنا الامانه على السماوات والارض آغه امانت د غلي کنه چې تاسو ولنا کوي اورایي ابا ګور رلیه بد نشي بیا د سید العالمین خبرې چې د ملغلو بسيطه آ او څه حاصله نه چې راصله مکی نه چله یا شوده حدیث چله یا شول بای نه سو کسان ولا څل نه در سره حرز غوثی دے سورہ اخلاص چې تاسو دل ليات ده دی وقل هو الله احد ولا سرت توي چې موږ تاسو په مش کې وای حزم جواب بل زکای نه نه بل سورۃ لذای چې پیداجي او د یو سورۃ موږ نه کښام بابا رحمت الله علیه او وی چې د دې کې سدای نزارت د الله د کتاب خدمت کړي اللہ اجر عجر ورکی و اللہ دے قبول کی ویا نمو خدو زمیدارو وطن لیغو زمیدارو یو تاپا کی ساری پتی کے اوئے مطبع محاما بیا گا تاپا نوئے بیگو نوئے جید اللہ خودنو جو تاپی وردینا اوی جی پیدا شوئے پدی یو سورت بزگیتے شرمے گینا چنور قرآن اوش تاپا خبرہ پوچوئے گا بوئی دوش ہے پورې خوچی یو ساری نه کتاب داوندی په وای چې دا خو دا یو صفا ورزیه ټولینه ورزیه ادا یو صورت غره هم داعو نوې دا نورم ورثرت دا کتاب د دې چې هو بشر ته وی چې کتاب د دې چې هو بشر ته وی کې څ ددا صورت مبارکا زما عزت د قرآن حکیم د درمی سے سرسرے دو درمی سے سرادا صورت مبارکہ برابر دے داد درمی سے سرزمائی زتمند برابر دے او شیخ الاسلام اللہ محافظ ابن تیمیر رحمہ اللہ وی ویسیدی توجہ دا دو قرآن درمی صلح وې قران کې کی ډېرې کیسه مسایل دي شو کیسه دي یو پدې کې احکامات بي زموز د روجه زکات د طلاق د نکاح د معاملاتو دې احکامات وې ځین پدې کې وعده او وعید الله د سبب مخالفه کوي هغه سره دنیا و خیرت کې د عذاب یې ور کوي ګور دنیا کې به جره ونيڅه قبر خیرت کې به جره ونيسم دي توعيد وې هڅه وکړي کمه دغه وعده کړي درېم پدی کې د الله د اسماء صفات او ذکر لري دا صورت په اسماء صفات باندې مشتمل لري دا صورت په څنډه ذکر الله ذلي صفاتو نا د شريعه ته ثابت کړي او ځینې د شريعه کې مشرکان ورسره تړلي سر خو نه پکړي دي نو دې صورت کې دوه حجري دي دا کمو صفاتو چه رب العالمین مستحق دے نو داغی ورطا اثبات کردے اچھے کم داغو دا شان سرنخ آئی نو آغی تینا فیگر گر هو اللہ احد اللہ حصومت دا ورطا سی صفتو نا ثابت ہے نو لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد ست نفی کئی ازا مونجا ٹھول دین خلاصہ دانا چې د الله کلم صفات دي او ورته ثابتې هیڅ کبي رښت او مشرکان او د ځان له تړلي هغه څه کې العالمین ده نفي کې مزما عزت مند دا د درې مي شه د ثواب سره برابر صورت ده بلکي پتي صورت هې جنت واجبې ستي و ا ل جمود الصوره و يزدك وزان کے پہ کو ابو هریر رضی اللہ الله صلى الله عليه واله و سلم فسمع رجلا الله لم يلد ولم يولد وَلَمْ يكن له كهواً أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجبت فسألته ماذا يا رسول الله قال الجنة فرأ اخرجه وَتْتِرْمِيْزِيُّ او اللَّهِ الله بی آبا حدیث آورم ترجمه ده وقت که ده ایسی نا جی پا اوداو نشوالی داوش کا ای راویخ شایخان لی پا لوگو رائی ایسی نا بی آوائی جی منگو ودود حدیث ترجمه کم تاسو نا بی آورم زکتاس غدل تدی لراغلی ای راغلی ای بائی ایسی نا بی آوائی دلته غره پی سی تکسیمیږي ان سب له خبره د دنیا څه سره اړیې دته برا وختي سره اړیې چې د الله او د رسول خبره و رہی په دې حدیثو هم هجي چاله نو نه به او وایي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وایي د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره حرام توجه شوم راروار ندا الله حبیب گیو سرینہ وعوری دل سورہ اخلاس لستو کن هو الله احد والا سورت نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلموی چې دل واجب شل نماتی تپوسو کو جی دل اللہ حبیب سورت واجب شل وی جنت ورت واجب شل ایو خبر ایاد لگئی پیغمبر چیس خبرو کنو دادی یو کست پارنی ذکا غیو کست اللہ نیرا لے گلے وما ارسلناك الا كافۃ للناس یمږ ایمان سره یمږ پیغمبر علی السلام تر قیامت ته تمام انسانانو ته ریانو ته الہ ال نبی را لګله ذک ور تخاتم النبیین وای چاته یاد شو بای ها در شان لګ بیدار یی نو خن بکای وګور سو غیر کی بس خبره مشتا خدا محبوب خبره مهي رواي او يا والله ولا بي ما هر شي غاد دير شراموش كر ده الا حديث يار کي تکرار لې کوله حل گماج سمره خبره يا دکړې په ټول مهيري کي د محبوب خبره دي جزان سره سپو زان سره زوثو مو يا ذوبه نو دي شورت د ويل لو إله الْعَالَمِينَ جَنَّتُ وَاجِبَي دیو جن زما عزت مند جي لا صورت مونږه تاصول دکو د دې په ځان پوه او اهل علم لکلي رساله حدیث بیانو وهي په دې صورت کې الله اسمه اعظم دې پسوره اخلاص کې څه شعر دې الله قديمونو دی یو لې نوم دې چې فارې دې څو نو الله د ورکو لو اغلن په دې سورته مبارکه کې پروت ده لکه حدیث واورې ان بريدا او رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سمع رجلا يقول اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم لقد سألت الله بإسمه الذي إذا سئل به أعطوى وإذا دعي به أجاب رواه أحمد وابو داود والترمذي رحمهم الله برادر زي الله نويد الله حبيب ويريد لي الشري دعاء قولا يا جماعة ربا انتا اللہو لا الہ الا انتا تا اللہ اتانا بلسک حاجتن پورا کولو سرکولو والمشتا الاحدو اکیوی اشوامت اشوامت او تد طول حاجتن پورا کے طول در تا محتاج دی چی اچا تا محتاج او تا یندی لونا زامنشتا او نبي سووالده رشتا او نظر سر سوق برابرشتا نو الله حبيب ورده تاخد الله نفغنم سوالكو چه سوال کي ديشي ورسي چه دعا غستي شي نو قبليه نو دي صورت مباركه د الله غ اسم اعذو ب ده ها ویسره اسم آزند الله پدی صورت مبارکہ کے لئے لازم تڑھائی بھائی چالاز تڑھائی لی لازم تڑھائی خوب درجیہ مرگر ہے صلی اللہ علیہ وسلم خوب درجیہ سیم تول زان مدور از تڑھائی نیجی در تراشی نظر مسیلہ دربانی عرام رادا زیل شی چھ گوٹ کوای خوب ندر زی اجی پرادای خبری غیبت کوای خوب ندر زی اجی پرادای خبری غیبت کوای ام که موه یو مختلفیز له هغه دوالو قابلیت کې نه چې قران بیان یې ته او څنګه مواله دی چې ځان بیا گزاره والو لکه م تماشا اسي ګردې جمعه لراشین ته وځش تاسو خوب لرغلیه هاوای دومره مهندم درک شو دي چې خوب وردی چې په والا را به وای او هم بټایل هوب نه دل شي سداله ولا کی دی آن. اگر ته څه کوي کوي یم هوب نه دل شي او ودی کی کی ورو ود کی غي مدد الله بن پکا دا الله دل نم ذکر کی دی کی اللہ لوی دی سورته مبارکه دا الله سره لوي نم دے دا کو نور سره درځي د دعا نه مخکې دا سورہ اخلاص ووایا وی الله استاد کوم نومه جدي کی در نوارا. خوب وی پته کرنا وړه پته هو پوي کی کړه اے سور اخلاص قتولو لوگر ذکرنا مسکچے دا سور ای فاتحے نا کم سورت وائی داتا ستولو لالحمدللہ لا درزی نکنون سنہ درزی تیز دعا چھے نو سور اخلاص وائی وے ربا پا دی سورت کے چتاق پلکن نمونا ذکر کری پا دی نمونا درن سوال کوم پا دی نمونا سوال کوم او الى الله اسم اعظم دې دباجو لمحو دې ته ترجي ور کړې چې دا الله دې دا الله په نمونه کې اسمع اعظم سره الله زکه دا موصوف دي قران او سنت کې چې سمر الله نمونه راغلی هغه صفات دی هر موصوف تخپل صفاتي مانوبه نه مشتمل وي لکه تعالی شو کوې دا حيا دار دا داس اخیرې دا تقوادار رے اگر دا تول صفتون تعلیٰ صحبت شن کنا الرحمن الرحیم الرزاق المعجوی المانع دا دا اللہ بی مولا دی خطول دا اللہ صفات دی نو اکسر اہل علم پا دی دی چو دی که دا, دا اسم اعظم سنے اللہ دے ندی صورت کے زمائزت من در رب العالمین اسم عاظم پروتتے ہیں ادادری صورتون اگورا در دم صورتون اندی اوزا یو مسلم شعور اگورا دا, دا نظر لگی دل حق دی نظر لگی دل سنی حق دی تا دینا سوک انکار کئی دل دن نبا انکار کی. نظر دا خپلی مورم لگی او دا پلارم لگی نظر دا لگی دا لگی. <coughs> نظر د پریانو ملګی د انسانانو نظر سکیږي دا د پریانو انسانانو د ټولو زماي جسم د لګي وای دړوندم نظر لګی مثلا دړوند یوشه ذکر کوو جدا څه لاغ نظر باندې نو دادری صورتونه د دا بد نظرای علاج ده شهر او جادو چې د بعض خوړو او د بعض خواص او عوامو کار زده چرثوک میتن کې جادو میچوک ده نو دادری صورتونه د دا شهر او جادو ته وړاندې د غزري سوراتونه زمای زتمن دو هر مصفصله کرستو پر انشاء الله اوه هر مصفصله د غزري سوراتونه واه فرضه پشه تا خو دل یاد وکه چاله نه یاد وای ها ورغه چاله یاد وینو خو خبرنا زيده پرواخ مونږ نه مام نه ورو باز خلک امام پسیوی اوه نه سون کی وغره کې خوشوق ولا فکار ذي یو زنان نه دا ناوی ماسوره قاف نه د زکړه مگر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوي مبارکنا وای زموږ او د نبی له سلام دی تنور څوکاله او زه خیالو هغه مو خیال یو کور کې و تنور نور زنانو په پرده کې راتلې او باندې وروډۍ په خولا وای زموږ او د نبی کریم علیه السلام دی تنوري او زه د دې جونی پر ازمات الله حد حبیب او رزل چې سورہ قه به و ایمان د دا, دا حبیب دخلے مبارک نزدکل نو گرد چیسو کزدکی اگر از له حدیث کی تیر شو لګر چی مسئلہ کی دا ایمان اختلاف تیر صحابی وی و ایزما والد لالوز من قوم ایمان را رد فتح مکی نفس نو نبی ریح السلام وردو ایدا مز دی وقتا وی ایدا دی وقتا وی اچی تاسو کچالا دیر قرآن یاد دیا دیر تا ایمان ماتی خبرته مو شوځه نو یې راځم خپل ټول لويچا نو قران یاد ده دغه ماشوم وې زل شپو یو کال او زمونږ د کلی سره د ووچي نه و قافله براتله ووبو وست کلي اصحابو براتله ولې الله د دا قران نازل شوه چې هغه وی وې زماده چې سره بون هوته دا یوازې چې مې اوریدل ما نه هر څه نه ده دوی چې ټول نوئی زیم بخکی کم پا خواکم خیاله دووش باگو کالو ماشون با پرتکم ناشو لسرک او گت کمیش بیو ناوئی زمان یا او گت کمیش بیو امامتی می کول رچید سجدیل برانا ما بل را راغان شو وی او زنانوال اوئی زیمان دا ورد خمون نفت کئی کنا نوئی ما لئی چندوکا و جامیر علا واغستی وی زیر زیاد خوشحال شو دا یو مثلا ده. عرب او شواکي صحيح حديث ده اي وای چې معصوم په څیر شيږي يا ماवती کي دا امام ابو حنيفه رحم الله عزاج علماء مسلک زده چې نه معصوم په صفه فرض موځ امامت نه نو مساله چې اختلاف د علماء کرام نو دا سورتون وانه په با نبی عليه السلام ګوردا چې جادو ټوړ دي دا, دا بد نظرۍ ټوړ دي دا دا هری بیماری دا پار دم دے دا هری بیماری دا پار سو دے دا دمائی زتمندوی اور دم دے ابل مومنین آئیشہ صدیقہ ربی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی دے سلام ہرش فچی با بیسترے تراغبیاں و درنہ حدیث اور ربائی ندلا سونا مبارک بیدا سراجمہ کل لکا من دعا غوارو بیا بے قل هو اللہ وحد سورة الرسطو قل اعوذ برب الفلق سورت بے کو قل اعوذ برب الناس سورت بے کو او ثم نفس فيهما بیا بے قل کی نفس کو اد نفس مانا کو بیا به بدن چې سومره بهس رسیدو د مخ کم رسی بے مبارک نه بشهور کا په سره او په مخې او چې کوملاس رسیدو دا لاسونه ب پ خپل بدن مبارک نو بے راخ راکل بیا به لاسونه راجممکل او دا درې واړه سرتونونه دی او لوسل نو پهې کې ب چفکل او په مخ او په بدن او کممز ل چې بهس مبارک رسیدل نو په دویم زلب ټول بدن بانې لاسونه راښکل. او دریم ظل بے انداسے ہو کل سوکتا حدیث کوشو بھائی آ ادیمانی گرہ کسوکا مل کئی نوائی چی الحمدللہ اکر نکا وئی ننن پی سوکئی ننن پی شورو کئی کل گرہ حدیثو کے لفظے تفل رازی او کل نفس نو نولماؤنی کلی نفس دیتا وئی وئی شبیہم بالنفخ اذا د فوکی سره مشابه لکورو ما چف میوکو فوکی راغه فرانه دې تنفس وای او تسل دی ته وای چې دې سره لګ لارې براشي ثم تسلا لک مو وای داش میوکل دوار خبرې دې نبی کریم علیه السلام نه سړي دا عظمت مندو ثابتې وی نفقتو وای او وای پایا چتش بو کې او تفلسفته وي څوار سره لږه خوندي لاړې وي دا الله حبيب وبشري کې کې ناس وو ندرې کې ري بيداش وي درې کې ري با دا الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم دا سے فرمایل دا حديث ده د امام بخاري رحمه الله تا حدیث امام بخاری نکرکڑے نگو را هر فرق مصپسیو یوزل دا صورتو نوائے اور سارا مخام مصپسیو یوزل وائے اور سارا مخام جودا و زفدان جدا سارا مخام دری دری پیری موائے سارا مخام صدی دری دری پیری موائے اور حدیث کیا عبد الله ابن حبیب رضی اللہ عنہ وی مونږ ووته په یوه سپد باران کې او ډېره سخته تياروا رسول الله صلی الله وسلم طول چې مونږ موزو وزوکی هې باران موريږي او تو رشفم دا صحابیو مونږ ووځ نو مونږ الله حبیب منذ فقال صلایتم وی تاسو مشکره <تصحك> <تصحك> بے سونوی بیا دا قل ما تو وی وایا ونوی ما سونوی بے وی وایا فقل تو رسول اللہ ما اقولو دا اللہ حبیب سواب هو اللہ وحد او معویدتی چکل ماخام کے او کل سبا کے دری پیری تکشی کا من كل شیئر داو د ارشد شر نہ تا ل کافی کی ها سار ما خام چې ما خام کو نو د دری وړه صورت درې پیرو یو زن دری وړه وایا د شر نہ شروع ک درې پیرو وایا اپ دریم ظلم د شر نہ شروع ک درې پیرو وایا سار ما خام د ارشی د شر نہ با الله شي د ارشی د شر نہ بدا کافی شي ادي وظایف غان پابندی کو ادارب نبی تہ تفرج مزبانے جي پابندي کي ته اشار ما خام په وظائف و ډيرا پابند دي کيلا خلا تدارز به تي ريش په تي روم به الله په خلا کي ځان ورننکا د عاشي کي بالکل سوه نکي یو خبره خبر واورو بزار نه هي نشي يو وظيفه واوري د بیا غتر مرګه پورې سکو وي تاغي پابندي کوي دا حديث د دا ابي داود شریف اود الترمذي شريف داغه د دا حدیث دی او بل صحابینه منقوله عبد الله بن علي السلمي رضی الله عنه وي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعته على صدره واذما تصيني لاش مباركي خوي وا ما يقول ما وصم حبيبه ويقول هو الله وحد سرت قل اعوذ برب الفلق او کولعوزو برب الناس ابي عبد الله حبيبي د ديغن سي پناهي چا په بل سره نه حاصل کړې ا کوشش کوي معلوم ګوري کو در سره خواږې سجودي دلم ګوري زهر جو متصلوامه معلوم غوږ مې کیږي خوشحوب نکی په هغه ورکنا اوه مالم غظم کیږي وای اطلار په شي بوتوري مېزه وې کو متا صبح چند کاوه ناغاينه کولو ولويغه شاندم نکاول قسمه خولې چې سوري نبرم را لکې ده دلته خوب لراغلي غدي په لو غورې مالم غظم کیږي خو چانه وې د خوکه ناس بر سر ګناهګاری چې در نستر غتور نه کی په خوب باټه دا کیندره چودکی کیږي په داسې چودنۍ وته لگا وای چې راوي دی په لمتاسو ګورې دا دا وندې دا حق دې در باندې دا گاونډي څه دا گاونډي حق دې اته څلوه ما په لې جمعه غوړي کوم اوس په شي ټکسی مو له ها اته څلوه یو کس ویلې چې کوم باندې خووبم غلا پکې حقوق دې شو مراويخ میکاي اجه تا یو 200 روپیه ولا جیب کې خوله و وغلل دې تاریخ و دې ير راو باید ضروري نه جمعه نبه باندې مرای نه نشي کڼبه د پیغمبر رسول الله خبر دی دو ضرور کو د ټوله دنیا نه یو خبر لایسته پکاره دی چې خپل ویل وي چې د ټیګم کړه نو ما را وی خوای نو ورته کېږي مال الله بندګا نو اما بسا سړی غم نه کولو او چې یو دو ګر ما او دا رشیادات شریعت مساله ده زمونږ دی دین کې دا مساله ده وای په مجلس کې چې یو سړی غافل دې دا سرب پټول غوړيږي ای زتا سو لا قسم خرم کې زور د سړیو غرمانه خبره یې راشي چې ما سوي او سمې نوي دې ته خبراباته وګوره الله بندګار وو د چیګایبا که خوب درځي بارغې او لپا پر مخ باندې اچو شي اکه خو بخیر ل پد قران کې نه کنا ها چې زه خو مونږ ګورم کنه چې تا ته یو د استری شاله کې نه دي چې خوب ورځي د زماي زت من دوا صورت مبارکه او د دري وارا دم مراد او د برکت صورتونه دي چې د الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم بعده لست کل ګور سخت سيلي باران طوفان راشي دي وخت دا د صورتونه نه لایي اته ژيته له ساته د الله پیغمبر امرله چې اوسو په رواي الله غسيلي او طوفان سټي بلج سلیت سال راشی ورای کم مصیبت کې کم پریشانی کې چې توجه الله نشوا نو په مشکلاتو کې دې شریه مانو درجی برکې اپ کم مشکلاتو کې چې ریچا توجه الله نه کټ شو په ګړو ورو سر نو داتیا زاحب دې امتحانات دنیا کې امتحانات راځي او پچا غم مصیبت او پریشانی رالا او توجوثه شاتشوا اه مې یو کس ته چې بار مشومان سمباله کې نه یې ښه یو کس مکرر درځالې ونه کې ای بچرا مشومان وحیمه ورورې کې نه وای ښه له خيار غو دې سره کې نه و دا کار غو تبليغان دې خکې غو دې تاریخ هوښگار دې دی هه تبليغ ورلر په مینه محبت خلک کې نه و دې کار بس کړه کله پکاره ییږي موږ لپاره یو څو ډېر ځان نیولې خلک کې نو لیداس یو یو ورا فازول چې شو کو دي په وای عبد الله شه دې الله پاک ووخه هغه وخت چې موږ مرکز له لاړو ډېر دبر کسان بوله کټاځه سمره دې دې زمانی خبره لا کزه تاسو له وامه چې رډور شو پیزو دیوونه مخ کی خبره دا خبره بسيطه کما طالبای د وراو زنیز بیور سره ممبر سرا ناس تو مایی محبت دو جن از کل از پوزی نم او کله بیدا سی اکل چی کسان بودش و لابر پس را پاس سیدو ای ایو سوسو سکا سو بے ہووالا وی قبرداش کولی چی تاسو سوسو کوالی شی تا سو قواسیم ار سر ای غوثا امام لرازی چی غوثا می او دوما نجمع کری پا امام بے سارو تا طول بنیا کنن کمزور سوگ لے امام ککور کې زنانو شوکر او ټول علماء غصه پچا سره ایسه ورکاينه امام له ورکاينه څخه جوړور په اړیو سره دی نو عبد الله حسن مخولہ کتل یوسو څخه وی د اووا له وګختی کړه دغه دان دی دیو خلکو ورکه له لکه نظمای ځمن دوه دی دغه ډیر خیر او برکات دي الله دې د قران حکیم ټول خیرونه او برکات زممو او استاسو نصیب کی دي شو رسولو کې ډېر لوخ او برکت ته الله دې دا او برکت زممو او استاسو ټول نصیب کی بسم الله الرحمن الرحیم کول حبیب فرمایا هو الله احد شان دا دی چن دا یو دې اې دن ته د الله فنوم نو کیو نو احد یو نومه دی واحد انما الہکم الہ واحد نو لم او باندې واحد او حد پر مرز کې فرق کړي او اهلی بلیکي شي قول دا دې چدوړو کې فرق نشتا زکر یو قرد فا احدون کی واحدون دے دا علماء ماشاءاللہ قرد ویزم دا بچی مدینہ منورا کی قرد ویدی نا قل هو اللہ احد کی یو قرد دے قل هو اللہ واحدون یو قرد دیو جنا اللہ مازم اخشریو دے طول ویدی چه احد فا معنا دا واحد دے بلکی علماء و لکلی دا احد کی دا واوم دا لفنا بدل دے په احد کې دا ورته څه بدللي اصل کې وحدنه نه اکثر سلف د دې سفرت نه کوي بلکې د غنو صحابه د احد معنا په واحد سر راغلي د غنو صحابه کرامو نه د احد معنا په واحد سر راغلي اے الله یو دې دزا تو صفاتو په اتبار باندې ذات یو د صفاتو کې فوق مشابه نشتا سو کې شریک او نظیر او مثل نشتا ليس کمصلی شی او د الله غنفی شی او شی نشتا ولته څنګه احدون د الله په صفاتو کې نو غنو یا شنو کې دام راغوی والاهوکم الاله واحدن لا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ جو بُرَسُلِهِ بَقَرَكِ دَا آيَاتِ مُبَارَكَا دَا اللَّهَ نُمُواهِدٌ رَاغْلِوَي قُلِ النَّمَا آنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ لَا اَكْلَا تَسَنْغَ اَحَدَّا اللَّهَ سِفَتْ نو دارنگ واہ دنیم صفت دیت وما امرو الا لیعبدو الہا واحدا لا الہ الا ہوت فرمایا اللہ احد اکی او دے ذات امی او دے صفات اکیم سوک شبیح و شریق او نذیر او مسیل نشتاب الله سومت اللہ بی حاجت دے سومت غزات تو ایچی چاہتا محتاج ندے او طول ور تا او دو سومت پا مانا کی دولما او دی باجوی شمد آغازات توي چې هغه په مشري او والی کې انتها ترسیدلې باجوی شمد څه توه سره بسر ره مولا وي الحي القيوم الذي لا زوال له اغامي شجون دې ذات چې ټول مخلوق سنبال کړي او پاغ زوال مشتدت سمد وئی اللہ سمد اللہ بی حاجت دید او پتولو حاجتنو کی اللہ ترفتا مومنان مسلمانان توجو کئی اللہ سمد باج سمد غزات لئی الباقي يمې شباكي دي او فنا پن رازي هو الاول والاخر والظاهر والباطن اكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام طول بفنا رازي اي سو مد چې دفانا مستسنا دي الله الصمد الذي بحاجه دي بينيازره بازو لما وجام ولي صمد غزات تويلا جوف له ولا احشاء فلا ياكل ولا يشرب صمد غزات توين خراك كاينس كا كاين خلق لو ور كاين فق بلا ولا يطعم اللہ تولو مخلوقاتو لتو عم ورکی واللہ تتو عم نشی ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین لم یلد الله علا عدمی شتا نی زامن شتن لنا او نی شوکد زامن لنو غنت ولم یولد اود الله د شان په د کړي شوه نه دې د الله والید مشتاق د اله العالمین والید مشتاق ولم يكن له احد مشتاق دي الله نرا برابر هیڅ توپم قر دري شي زونه نی اولاد ته نی والیدان ته نو ور برابر شتا څو خبر شي وایم دغه خبر د الله اولاد مشتا او نی والید به مشتا نو ور سر شوق برابر شتا وړي صورت ته ذکر د قران دی مې سوای چې د الله وحدانیت له مشرکان مشرکانو ور کید او توجه کوي ایو بوی دا ام او دا ملائک دا الله دا پار پشان د زامن او لونو دی څنګه دی دی په شان د زامن او لونو دی نو ا دای شکو له نشو جو مون دای تو او یودی لا توای دا العیاذ بالله الله دین مجبورتی دغه تاسو فختانه موای و افلانی دا اکار نکول خلور دیر خوک شہر مجبور شو افلانی دا اکار نکول خود زامنو نسو شو دلتو اینا نیسو نی دا زامنستا و نید زامنو غنتشتا اللہ دا چانا مجبورکی گینا اللہ دا چانا لکن من باج ناپو خدا سی چی آغا قابر بابا ولیل و ایتبر آکے دام دا شرک اکبر یولو یہی صلاح کی ولی تو صبر اله راکه ابا جی جزال لکو نه وای وپتا وجو پنداوشی دمر کار په الله کې شت غلم یلثمانا کوښو اغلا دی ورتدازی ګر رسول لک بچو لور چسمه یازبینی وای زمون اورینا د دیرت کینا سنمان زمون اورینا د دیرت وای لم سوت نه حقیقی بيچيستا ولې د بچوغن قسم ده ک الله دشانم مجبوره کي د الله حبيب سوفا لجللچه ابو طالب ته هدايتو کا اس ایمان سره ویسا سورلو غواړي کني چې ابو طالب ایمان روره چا چې پیغمبر پرذري کا له مو پانه خورلي ا کافر ولو بسمو دایکا ختمو غلا پیغمبر الله سو کي راکا يه زماسي نه لقد غلبيل فشان سورايشه نه د پیغمبر الله سو کي زما د خاندان د الله شونو ډيري جوړ غمبر افې همبر لاڅه کې پیسې سوزلوي کنوای د رحمت للعالمین جوړسوي وګور الله د پیغمبر د جړه نه مجبور انه شپه سټ په سړې دي تخबिर کې خړو واغې کړو ابراہیم علی الصراط کلر پل کولا او واځه کړي چې دعا واغای داغه جړه ایمان ملا وسو اللہ دے چانہ مجبور کی ہلا اے ملائک رال ابراہیم علیہ السلام تے سورہ ہود کے راضی اگر تے بچی سین اور کا نور صلی اللہ علیہ وہی زو قوملوت نشکور اللہ حکم کرے جڑا ہارون عشت کئی بس اسمان نے الٹرا اوور زوئی ابراہیم علیہ السلام ایو تے ٹھیک گئی ما ہاں ہت دے ہے تذان سروس تو کا ته د لاسونو د خپل او کالج شورو کرنا غواړم خو د غوډو لږ نه گئے دی ویوچنا او یو عالم د چاوي مړي اوري کوي نو لري هغه ورته دا څه خو خوشنصیب وي چې مړي مړي او پای ویدا څه اتاو الله شهاب بخاري رحمت الله تعالی علیہ ای ایشا سے بیان کول چاورته موري کناولاي سره دیم شکار ده سره د سره د سکار یې اور سويج دامي خوش طبيتيو کا یسوق به خجنسيبي چې د هغه مړي به موري ودا ګيرا نو ا بیا روختا او ثوروا پشت ک سپدا شو ی قسم دګه زنګل ل میرا قران اله له ټولونه برا په سر راوځه اکا غرولا ملا قرآن ویلئے غرولا غراروانے نویش یہ قوائل کی گئی گئی گئی گئی گئی گئی اچھا شاہ سے اب قرآن وی نودے ہے یہ داد افسوس خبر ادا چاہی کتاب اللہ لستیش تو پٹی کی نودے تھی گئی پکار خانہ کن نودے تھی گئی ہا بھائی اکران لہو دپرو تھی ماں نے ایرہ قوائے خبرمی سوئے ہاں بھائی دیودہ دا برکاتی ہے دا زه غوتې دل دګړې وې دغه غفیاخه کټه راډي په مودا و کې روغ و راډي او کښ په له غبدي پويګه یوه یوه زړی ولې دا داو مې خپلار وې ندا خو دګړې دې د مې خسره راډي ان جباله دې ماله مور سره يرګل ها دا الله و څنګه وې ابراهيم عليه السلام شفاعت شوړو کو چې په دې قوملوت کې عذاب نه راځي دوره کې ایمان راړو دا د دې لپاره د دې چې الله تعالی مجبور کړي نه وررب په جلالی شان کې پیغام را دي یا ابراهیمو اعرض عن هاذا انه قد جاء ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود زمای ابراهیم د مشرکان او راته سفارش مکو چې عذاب دی رسوږي بافسه لکړی عذاب بره جوړ ټکو می کې ایمان سروي مجبور شو اے الله د دا ترڅو و فاش شو بو طالب وی ترې دوی ول شروع ک اوا اسی شروع کړ دګجاره نه دا ارش مالک پیغام را ولي چې جما حبيبته حولي غولي وما كان للنبي والذين امنوا ايستغفروا للمشركين جما پیغمبر مؤمنان او چرنجي فقار چې المشركان رफार ما تجولي غلي ادا یو ځای مې درته ذکر کړ یوزن حرم شریف کې ماسو تن مزمو کولو تراویحو نمخ کینو امام دیر زیادو جرل دی سوره توبی دی آیات سرا ماسر یو تبلیغی مرگره یو علا انو نوا تان لپا ترجمه پویوئی دی اللہ بندگار صبح پویی جانه اخواد گردی تبلیغ کی گردی دیر اقو پا ترجمه دان پویوئی نمال آقاو امام سیب خوڑی رو جرل دی آیات سمانا دا دیکام پویو جو دا وی جرل نو آیات کی نباورتای دا اللہ د چانا ناراض شوئے پیغمبر علیہ السلام ورته دعا غاڑی نورب کریم ورتوئی استغفر لہم او لا تستغفر لہم و ان تستغفر لہم سبعی لمرتا فلن یغفر اللہ لہم و ما حبیبک بخن او کن غاڑی کا ویازگیوے کزر کی ک یو لا کوے چې باسی کهوني معاف کو مجبور کی کی چا نا یلد په معنا سو کوشش اواري ا دانا سو نو حقیقي او نه سو د بچو اونڅه شتا د هچا لن مجبورتي نم یلد اولاد نشا ول ام یول داوني وَلَمْ يَقُلْهُ قُفْ وَاَحَدْ او نَدَ اللهَ شَرُوق پي او صفات کے برابر سٹاپ حضرت علماء وې دري نفي وکي اي ساجيب صورت ده به شي مور پلار نه کشرانی ک مشرانالي کشرا کشرا تاغره پخوانه ده يوز مشرانشي وکنا اوسه نه خبره کوي ته پخوانه کوي اي امام سره وې را اوسه ني بچي پلار مجهل ده کدي کیا ولی دی پل از امریکم پل ازی اکا ولی سا خبر ہوگی او یہ وضع دیماغ اسکار نکھائی نو لم یلت کی وائی چیل اللہ کتا شریکان نشتا زکر بچی اولونا دفلار نکشنا لم یلت کتا شریکان نشتا ولم یولت والدین نشتا بر شریک سوک نشتا ولم یکل لہو کفوانا حد سوک ور سر برابر شریک نشتا سیپری خلپکی نیخ کتا شرکان شتا نیبر شرکان شتا او نور سرسوک برابر شتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فلق دالا پا حبیب بانے مشرکان کافر جادو کڑے اے دا سی تکلیف نشتا چه کافر زموږ پیغمبر عليه السلام ته رسول لیدې هر کیسه متکلیف رسوله اخر کې یو يهودي توي د بيد ابن اسو میلو یعنې جادو دي په اپدي جادو کې خلاص لا غوې جادو کوم خود پیغمبر عليه السلام د شر مبارک او د ګریو خطبه پیدا کوي اوس مخفقه کیږي وې شمشي تعويذګر للاړ دې تا وتي مولاو بزرګ په اور کړه واځو ګرې یا وروي تعويذګر علاوه کوي یو ختمه پیدا کوي وای که نو وای اکلنګره مون للاړې تعويذ دې ختم دي پکې دا دا اول تعويذګر غتابداري کوي اول تعويذګر څه کار کوي یزدل پکې پیغمبر کو دې کوم خوشبکوي لګوي ختم پیدا کوي نې یو له زغږی او تللی په مدینه منوره کې او شار کو یو ډیر او هغه کې خخه کې فنبی جادو سره کې خود نبوت پکار کنا دا نبی دوه له زنیاد نبوت کار دی او دنیوی کار دی دی جادو سره نبی رسول الله د نبوت کار غرم او متاثر شوه خود دنیوی له هر سره یو کار کړو ذهن کې وراتل چې نبی نکړي نو نبی بشاروی جادو پہ اثر کئی دا اللہ حبیش پاک میں آشتی دی دی جادو دو وجہ نبی مارو پتہ ورتا نیا گیدا چیزا سشوی اے پیغمبر مانی کولی شوی جادو شوی پتہ ورتا پتہ لیلہ گیدا ترسو چی چانی بھی ویلی ارشو آلما اوچی تلنیو پتہ چاہ اللہ قران کې وی ګوره دور مشرقي ګمایا ایو هلذین امنو لا تقدمو بین یذ اللہ ور وی ګوره الله او رسول الله مستی کې موږ دماغ لا پتا نیداته د لوی کوډي دربانې شي دا در لزکو شي شادر باندې شي کړي چې اوسې مواغص ته دوکانداري راو نه شو هغه شي هغه څه چې هغه کله پتا وی دوکانداري راو نه شو اوسې مواغص په یاد لوي کلو لوي ماشومان در باندې کوڑی شاکری پیریان دی خو یوسو پکې ماشومان دی دا ماشومان ولوي ماشوب چې جپشي هراسه پاتانه دې درووس براسي چې سو مې پیسو دی ایمان ل کنګال کړي نه کنا ترغیب ما نه راځي نو پیغمبر لسلام لفته نو بخاري شریف حدیث کې راغلي دا الله حبيب دو الله ملائک رولي ګلیا او سر سره ادري دو یو خفو سره دا الله حبيب دا خبري یو ملک ورتوئی پدئی سی شوی وی جادو پیشوئے وی دا پچاک کروئی لبید ابن آسوم کم زیفے لئے وی اغشار کوئی کی دی لاللہ حبیب را فاسدو و تبصم اکولو ام المومنین آئیشی صدیقی رضی اللہ عنہ تاوئی وی زماد بیمارہی حل رات اللہ ہوئی او یو دری صحابی اولی گل خدایو خبره یاد لری زمون پیغمبر علیه السلام ذاتی انتقام دشان پټود عمر کې نه لږسته صحابه ورته आकाश موږ لوخه د وخت د اسلام او د مسلمانانو دمر زور چې دا يهودي به ټکري ټکري کړي وي ته الله حبیب رضال الله سم کوم زیشو ذاتی انتقام راغله د تمام عمر کې رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم ذاتی انتقام د اچھانه لدے واسطه داسورتو نزل غور د جادو ټولم دے او تر شر سو خووی نه مایزت مندو بسم الله الرحمن الرحیم فذی سورتو نزل لفظی ترجمہ کوم واخ لقدے قل اعوذ برب الفلق وفرمایا حبیبا فنای غالم فرب الصبا میشرې خلق د شار د هاغشه د ها غسونه چې پې د پړدي غف او د شار د تیاې د شپ نه وقب کله چې دا تییاه د داخله شي او رادم نه شي و او د شر د نفسونو ټکو او همکو نفغوت کی چې غلط من ترونه او جادو کوي او خل کو باندې rote ترید و م او شر حاسد را حسد او د شر د حسد کوي کنا کله چې حسد کار او سرغن کی بسم الله الرحمن الرحیم او لعود برب <بي> الناس او فرمائے حبیبا فناہی غالم فرب دخلق ملک الناس خلکو <جمالك> معلک دخلق <دے الاه> الناس او معبود وحاجتن سرکول والد خلق دے من شر الوسواس ان ال خناس دشار دوسواس یہ چونکنام <يجمتنا> کی کلاود اللہ کتاب و ذکر و اور الخنناس نو پټيږي اور ستكيږي او بر خبر د من الجنۃ و الناس کدا سیتانان د پیریا نو نه کده انسانا دا ما شمع زمون دا بر شوره کته جمعات ته دومره او دا زمونږ د بنااتو مدسه ده دا, دا. دا ماشومانې دلته دل ترازی پلار قربانی کوي مین د پکار ن سره کوي ل ور سره ماشالله کتابونه وي د فخې چې د خپل, خپل موزه او داس او د خپلو مسائلو نه زمونږ د بات او لونهه خبر شي موږدي د پاارهدي جمیله دا خمونونه راروو چې یو ختاسو په دعا ک شامل شوشي بل هر شغله اولاد لري دې ولې اولاد بارک وبسبه محشر کې الله تبارک کرے چې تا دې نور تا بچی بچته س دې خل له او کله خلې تاسو ګورئ شریف خلف چې وی سمجدار د هغه دولنه له مسالې بچو تربیت ده د بچو دا تربیت یو دی ډېر ضروری شعر ماشاء الله لا مدرسہ دا ساره نما سو تر مفاهه دل صاحب بچی راځي نخل باشوبان را لېږي په دې څه لګي دکل ناکل باز خلک دومره د مولوي په مدرسه کې سلېږي ستاسو بچی په صاحب کوه نیو پیسنه لګي اواسن په دې کله ورته تاسو غوښمه څه ور کوي کله ور کوي د ستين شړې د جمعه ته مدرسه کې پیسنه ور کوي هغه ور کوي په ځان خان دی پوځره والم طالب اوسغه طالب دینا وای وای مون پنجاب کې نو واقعیا موږ ذکر کړی نو دې مدرسو کې مونږی طالبان لوي چې بشي شسرډې نه پیشي هغه جمع کینازم کرا لګلغه خرڅه یې لهي شروع کې درلني شي نو یاور لبی شي تر کوه طالبین ناظم سره جمع کای وایغه ناظم سره جمع کیږي نو ورته شي نه وایي چې اندارا وایور دې مجبورو کوه په پنجاب کې موي سبا کو چې نو ناظم مدرسې وایا چو غره دا چندن نه دوی چلاو مې مالې زیاده غره چندن نه دا تم په بيسي یا په هنداشو په بشي په فخانه چندينه ور کوي تر نو په ويندلې چې تختاني تم څن نه ده موږ لا پتا وای چې دې موږ ټول جماله به جبتې ساتي هغه طالبنه پتا مره کچا سره ورودي مې دې ور سره کیناسو ورډې دې دوه خوراله ها کله نه کله متالعبان وي دی خو نه خلکو خو نو مولا د ژوند د بازار نه وروړې وړاتې دوه خوړه ته طالبانو خروي په ملا څو کوي مدينه فاردا کوم چې دا اولات دل تراولې په دین ګره پیښې نه لګي د دې کور د معشومان او دوالذین نو مظالم دې چې دلال باچا معشوماله د زر باچا چې زه یې ور زده ده ماشومه د قرآن شریف ترجمه کړې او دا غد ولوردي د زرباشات ولوردي د فضل کمال ماشومه دا دارنګي د ظریف ماشومه دا د بخت کمال ماشومه دا دارنګي د قاری عبد المنعم شاه دو جو ماشومانی دي د نور رحمان ماشومه دا داغندو ما شوما نیدی داغدو ستار ما شوما دا دا حبیب اللہ ما شوما دا زمونگ دا دیعجی سے دا مدرسی زیجی چارا کردے حد ایک شرور دید آغای ما شوما ماشاءاللہ ترجمه سر ختمو د دا زاہد ما شوما دا دا رنگ دید دا مرتاج ما صادق باچا او دا غو دما شو ما لیدي د شهرون باچا ما شو دا دارنګي دا جمل ما ما دا د فرحات ما شو دا دیش مائل دا او د شهرون باچا معشومم ما شو دو ما شو ما لیدي تقریبا یو وتو زمونګه ما شو می کی ختم کړي غو غي ختم کوي موږ د تل شامل کوي چې او کلی کی ماشاء الله لوی تور کې مدرسہ دا اواثیا سلو پوری زنانا ماشومان اسهار ماخام سبق تزی نو وته ماشومان زمون کلی کیا ماشومی سره ختم کړي او دا نورې دلته زمونګه ماشومی سره زمونږ دی مدرسہ کې دې سوار لاسو پینځل لاسو دلته ختم کړي تاسو یې زمایزت مندې خوشاله خبره ده چې دا چا صف لفظي قران او غټه خبره ده دا الله کتاب وې بنا بچو ته د داوام بچ تاسو د الله کتاب ختم کو دله کتاب د خمولو د ترجمی مقصد دی چې پهې تاسو عملو کوي دا کتاب ک چا او پهې عملو کو دا به د نجات ذریې جوړه شي او کو عمل لی د بیا غور دا اوال جوړي اوس بګوره خلک تاسو لګوري چېقرآې ختم کی سې بری رحمت اللهله به فرمیل وې بازدید نارینه زنانو има قرآن ختم کو وې چې ختم کو کوستا بدن کې خښکاری دا هغه ډاکټر په بدن کې دا چوي خښکاری الګو ډاکټر صاحب راغې وې دا انجنیر سیب دې روتا د عمر لوی کتابو دې تاسو څنګه بدل کې خښکاری پکار دا و چې د قرآن دا علم تاسو بدن کې خښار شي تخفل مور په لار تابعداري کوي دې شریف پر دې تابعداري دارې کومې معشومانې وااضدي د خپلخواوند او دخر ایزت احترام کوئ د شری پر دی ل او په الحمد لاسم شری پر د د مدرسو سره رالهتهزهګړی کمې معشومانې چې مدرسله راځي تازهو ک په لا ځی چې کم کې معشوماتهګورکه کې پتهه دا او پخپو خپو کېجررابی دي او د لار ی وورخله آهیا طرف تروانه پوهشي چې دا ددي دي مدرسې ضرغونونه ده اجي ګور شو چې په لونې لین پاسار نیم څه دی نیم لره یې لاس پټي وختي پټي د دې جمعه او مدرسې نه د کسبه په دې مدرسو کې ماشا الله چې کم طالبات راځي تا وګورئ په لارو ولا پټه دې ځاله مدرسې زنا ورواني الله له ارق له وادي هيا سره روانوي نخطب له بچو باندې ټول څه زمایزت من د ټول شکر من شی الله دېږي چې زمونږ او تاسو سندر ناري نه او زنان بچیری چې د الله کتاب او د الله حدیث د دا ځدی او اي تاسو په دیوانه الله د عمل توفیق هم ورکي تاسو بچي ګوردا به بس کوي نه بیا بیا بدا وه دا تاسو بس کوي نه زادر نه هریږي تر هغه پورې به تاسو وای چې مدرسې درته نه کړې چې تاسو تکړه شو یو بل ځکه به او غوول طریقه مم دا دا زموږ دا درسونه الحمدلله په کې شوټو کیږي نو که مې بنا کی چې فارې دي شوم ورته دي نه ماورا که څه مساله کې خېګې د ټکور تر زیاده نو بیا و عل النور ځکه خې زموږ درته سوقو اجازه ته کو چې اوزل زتاوه یي بیا که شوټو کې ماشا الله زموږ دا احادیث او درسونه دي او هغه زموږ ډېر کلا او وړر پکڑاوه لګي باقي درسونه د علماو داسې دي چې اگر دي موږ د ټکي ټکي ترجمه په دې د پاره شي زموږ د ارونه عوام او زموږ د امین د خوین د بناتم د دې نه قران استکه نو اگر چې مشکلات کی ماشاءالله ټول سہایسه ته پور کې دوه لیسه پر شوی د هر کلي ترجمه سان فهم که څوک یې د خپل پیغمبر علی سلام خبرې دکو الله دې ټول والدين تلا ختم مبارک کی دې بناته صلی الله مبارک کی وردا غن ختم له دې ا داگز تاسو نوو عمجی فساونو ختمو نه دي داګه ترجمه زموږه ما슈ماني یادایي د شيراشی د ګډریګ ټي وي نو دای چې دا او وی دا لاس پیریارې ساري تي نو دا, دا تقریبا د دی دویست ما슈مانو ک تاسو د زو عمجی سونو ختمو نه دي ختم پس د دعاګانې قبوله کی یو خد ختم پس مسنون دعا دا آغاز تاسو لمخ کې کوو ټول ختم ځانته واړای اعوذ کم دعاكم پاغیبان پکلار کلار, کلار آمین مکیتولمت مرو جو اندیجی سنگر نفاتی لشی اللہم اننا نسألوکا بے اننا نشہد بے انکا انت اللہ لا الہ الا انتا الاحد صمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد اللهم انا نسالوك بان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذل الجلال والاكرام يا حي يا قيوم نسالوك اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اللہم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم رب اخفر لی ولوالدی ولمشائخی ولیوصولی ولفروعی ولزوجی ولأولادي ولسائر المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات الاحیاء منهم والأموات ربنا اخفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوس رحيم ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب هبلي من الصالحين رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاه ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واسمح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيا ني صغيرات اللهم تجاوز عنهما كما تجاوز عنا ونحن صغار اللهم عز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اهدي امه حبيبك اللهم ارحم امه حبيبك اللهم من ارادنا واراد ديننا واراد ولما انا ومساجدنا ومدارسنا وانفسنا وحيانا واولادنا بالشؤن فاشغله بنفسه اللهم اجعل فذه في نحره اللهم اجعل تدميره تدميره اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم احز عزيز مقتدر الى هل العالمين زمون دخول خاتمه ايبالك الله زمون دخول خاتمه ايبالك الله په ختمي قران پر سيد بندگان او دعاګاني قبله من تع زمون والدين او تا مردو تا جواندو تا دي حاضرين او غايدين او سواडा او دي غناحو نه maaf کي الله زمون د ټول دي ني دنيوي حاجتونو را ج... اللہ دا بھی زنانہ اور ناری نہ راغبی تکما ما شمانو ختم نہ دی لدے رشتہ دار والدین دی اللہ کا حاضر دیو کا غائب دی اللہ زمون د تھول دینی دنی دنیوی حاجت تنا تر سرکے اللہ زمون د تھول دینی دنی دنیوی پریشانای ختم کے الہ العالمین زمون د تھول دینی دنی دنیوی پریشانای ختم کے یہ گناہ بند دیوان اللہ د بند اخلاص کے الله به گنا بندیوان د بندره اخلاص کي د چا دشمني طرف غني دي الله ته محبت او دوستی باني بدله کي د دين حق ټول شوبه قائم دائم او هر دا دین په هر شوبه کې الله مونږه افراط او تفريط نو شافي د اعتدال او د استقامت او د اخلاص فنار مروال کي یا رب کریم د چا اولاد نشته ترت نیک مل صالح اولاد ورته اللہ دے چا اولاد جوڑ کے. دی والدین د سترګو جوړ کی اللہ دے چا اولاد نشتا نیک عمل صالح اولاد ور کے. او دے چا اولاد دی والدین د سترګو یا جوړ کی یا رب کریمه زموندا مدرسہ او ټول مدارس او دینی شوبې تر قیامت پوره قایم بادای میوساتې الله زموندي مدرسہ کې د کم تعمیر ضرورت ته یا نور ضرورت یاد او داسې د نرو دینی مدارې شودي دی الله د غب د خزانو پره کې او دا, دا, دا مدرسې الله ترقیمتته پورې قا م داې او ساتې الله زمونږ او دموندي مسلمانان وونو فولات کې ترقیاممتته پورې داسې نسل راولی چې کتاب او ستا د حبیب د سنتو خدمت کوي دوه غړی سومره بیماران دي په کورنو پ تعاللیو کې د حاضریو غایبینو کې داې بیمارانو د دا دعاه باره کې دي دازی بیماران غریباران اسپیتالونو کي دي شکرونو کي الله تو هر شفاي كامل عاجل ور نصیب الله زه هر ظالم د ظلم لا د ار شريد شرنا د ار حسدي د حسدنا منغول الاله العالمينه تخفل حفاظت کي اوساته يا رب قريبا دا ختم زمون د طاراد دي بناتو تو د طاراو د ټول امت د طار د نجات او زريو ګرځي استاد کتاب زمون د طار الله حجت کې او پهمنګه حجت م جوړه دعا ورایي چې په کورونو کې لونه دی بچی اولاد دې الله <سؤال> د غیب او نظرني کې بندو بندوبشو ورته الله د چا په کورونو کې لونه دې خېندي دې بچی دې الله د غیب او نظرني کې او درشتې رښتې الہ الالمین ته ورته بدوبشو کې کومه مرغوره دعا به راکوي دې الله د چا ساه جاتونه دې دلته حاضر دی او دی إله الالمینتی حاجتون پورا کئ الله دې مدرسې خدمت چاکول او وفات کی څور سره در رحم د کرام معاملاو کې کمزویندگی او دې مدرسې بارکه منډه ترې وای یال یا چې په مال اولاد کې خیر او برکات واشه الله کوم رون بایجان زموند دې مدرسې لپاره منډه وای ازمو په دې دي فن ضرورت وی دلته راضی او خدمات کئ مخکې انکلوسم کئ الله دې په مال اولاد کې خیر اور برکات اللہ مو و و اور کے او برکات واشه الله موږ د خپل کتاب او د دین او د مدرسو او رب کریمه د خپل مساجد او خادمانو جوړ کې دعا یو وړای چې دنیا کې کمښت راغلي دا وی د دینی او د دنیوي ادارې بندي ته مسلمانانو د دنیوي کارونه بندي الله دا ټول را کولاو کې الله زمون ته دې ملک او ټول ملکونو کې نیکان او دین دار حیا دار حکمرانان را چې د دین او د ملک دشمنان دي دی. دین ملوټي او ملک ملوټي الله د زین مونتا او ټول امت الله نجات ورکړي الله دیت مم... اللهم سموتول مقتد دي ظالمانو نن نجات ورکړي دعا وغواړي چلا تخیر عافیت باندې حرمین شریفین کو لاوكي الله ته دا عافیت دانه حرمین شریفین کو لاوكي ربنا اتهنا فی الدنيا حسنا ففي خيره حسنا وكنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن ليقيه ما تحوي به علينا مصائب الدنيا ومطعنا اللهم باشماءنا وبصوارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على منعادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر حملنا ولا مضلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصل الله تعالى على خير خلقه وحمدنا عليه وصلنا